u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Sveti apostol Pavle, prije nego što će nam reći i istinu objaviti, za svjedoka priziva Pazite samo kakva smjelost ne čovjeka jednog, ne ni sve ljude zajedno, ne priziva ni angele pojedinačno Mihaila i Gavrila ili sve nebeske sile zajedno nego poziva za svjedoka Otca Nebeskoga kome je slava u vjekove vjekova a takav svjedok ako stane iza riječi svetih apostola znači da su te riječi ispunjene vječnom silom i da imaju djelovanje i da imaju značaja u svakom naraštaju, dok god bude vremena za propovjed Vaskrasloga Sina Očevo. Jer Otac Nebeski nije stao iza Pavlovih riječi, ni zbog jednog drugog razloga sem, zbog toga što je Pavle bio propovjednik i tajnik vaskrsenja sina njegovog, ovaploćenja sina njegovog, smrti sina njegovog. A kako otac, braće i sestre, da ne stane iza riječi onoga ko je bio učitelj Vaseljene i jedan od prvovrhovnih vrhovnih apostola. Dakle, ako je tako, a jeste tako, učenje crkve, koje apsolutno apostolskog porijekla, za svjedoka ima ne čovjeka, nego samoga Boga oca Jer učenje crkve, propovjed crkve je propovjed o vaskrsenju, propovjed o, o vapogoćenju, o čovječenju, o sretenju, o sjedinjenju, o vječnome životu, o vječnom zdravlju, koje nam se daje, braće i sestre, samo kroz sina očevo, Otac Nebeski nema ni jednog drugog sina. Ja nisam njegov sin. Od vas nijedan nije njegov sin. I vaši sinovi, vaši unuci, praunuci, vaši očevi, džedovi, prađedovi, nisu njegovi sinovi. Sve njih mi smo odavno sahranili, neke smo sahranili ovih dana neke ćemo sahranjivati danas, neke za tri dana, tek svećemo ćemo sahraniti. A sin, Otca Nebeskog, jedinorodni braći i sestra, obratite pažnju, Otac od nas očekuje to. Ako hoćemo da primimo njegov nebeski blagoslov, Ako hoćemo da primimo njegovu silu, njegov život Ako hoćemo da se izliječimo od svih naših bolesti I da riješimo naše probleme One glavne, ne one koje smo mi izmislili I koje mi drsko i uporno nazivamo problemima Ma nije to problem Nije problem bubuljice na liču Problem je u krvi Problem je u srcu, problem je u dubinama uma, u dubinama volje Problem je u duši, nije problem u brezima, u jetri, u fizičkom sastavu. Problem je u dubinama. Ako taj problem riješimo, sve probleme smo riješili. U stani čedo, kaže gospod onom raslabljenom, totalno raslabljenom, Totalno bolestom, opraštaju ti se grijesi tvoji. Uđemo u dubine i oslobodi ga kao onaj koji vlast ima da ulazi i da oslobađa. I kaže, u sani opraštaju se grijesi tvoji. I ovaj odmah ustade. Svi problemi, braćuji se, svi oni papiri, svi oni nalazi, sva ona kilometarska čekanja da nas neko primi i da nas pogleda, sve one silne terapije, one tablete i razni i mnogobrojne analize, sveto to ispari pred silom i dogaskom onoga koji je pun života i vlasti da liječi, ali gospod ne oblači mantile bijele, ne šeta sa slušalicama, Ne gleda papire, njega ne interesuju naše anamneze. I naša diagnostika, silni aparat kompjuteri, više ni čoveka nema nego te nakače na nekakve instrumente. Nema čoveka da te pomiluje, da te utješi, nego čuješ samo nije mi tupi, nemušti jezik mašina, računara. Gospod kad prilazi svome čedu bovesnom, on ga oslobađa kao onaj koji vlast ima. Ne samo koji vlast ima, nego koji jedini ljubi čovjeka. Ko ne sretne gospoda, braću se sese, taj ne zna šta je ljubav. Ko ne osjeti njegovu ljubav na svom srcu, on i sebe ne poznaje. On potpuno promaši svojim životom i izgubi dragocijeno vrijeme. A Pavle, i ne samo Pavle, nego svi sveti apostoli i njih 12 storica i onih 70 i svi oni koji su bili njihovi naslednici do dana današnjeg učinu episkopa naše crkve pravoslavne. Svi oni, braći i sestre. Naravno, govorimo onima koji su u poredku koji vršuje svoje djelo uvijek bude izuzetaka a to su izuzetci uvijek se nazve poneki juda da izda, da proda ali juda je jedan od dvana istorice ovi drugi su svi bili izuzetni tako je i danas braćo i sestre ima poneki koji odpadnu ali to ne mijenja kurs plovidbe to ne mijenja propovjed crkve Koliko je njih otpalo, pa evo opet danas sve ta liturgija, evo opet sve to evanđelje, evo opet propovje, evo opet Pavla i evo opet pozivanja na oca, ne na čoveka. Zato njihove riječi, njihovo svjedočenje, njihovo učenje moramo vrlo pažljivo da se slušamo, ili ako hoćemo da glupšte ne slušamo, možemo odma svi sada da izvadimo naše računare, u mobilnim telefonima i da se vozimo da provjeravamo naše pošte možemo to odmah da uradimo kao što to neki i rade u crkvama za vrijeme liturgije čitajući, previstavajući, igrajući se a pred njima govore oni kojima je Otac Nebeski svjedok koji staje iza njihovih riječi i daje im silu Daje im moć, braćo i sesto. A mi smo se odvojili od njihovog učenja. Mi smo se odvojili od njihovog svjedočenja. Ko se danas oslanja na apostole? Pavol. Danas se svi oslanjamo na dnevne novine, braćo i sesto. Na informativne emisije. To ti je temelj života. Ti se na to oslanjaš. Ili na razna druga ljudskom udrošću, prepunom sujete, ispunjena učenja, razne nauke, ispitivanje mrava, komaraca, zvijezda, elemenata prirode. I na to se oslanjamo. I iza svega toga stoji jedan dvojica ili u ovom bolesnom sistemu većina. I na to se oslanjaš. Većina je to izglasala i to je tvoje životno opredelenje, to su tvoji životni temelj. I zato nam se i ljulja, braćo i sese, pod nogama, zato se oko, oko nas sfera spada i ne može drugačije da bude. A učenje, propovjed, filozofiju, vjeru i za koje stoji očar blagoslov, ми smo odbacili i to pazite nazivajući to retrogradnim danas se maloumni svijet izruguje učenju crkve pa oni koji povjeruju i koji počnu da žive životom crkve kroz liturgiju oni djeluju kao malomni kao zaostali danas se mladi svijet izruguje učenju crkve izruguje se postovima izluguje se liturgiji izluguje se predanju svetom, svetim običajima ikonama sveštenicima episkopima a oni braćo i sestre oni poslani u svijet da blagovijeste da ti govore o novim mogućnostima da te pozivaju u novu zajednicu koja počiva nepokolebljivo na tvrdom kraje ugaonom kamenu na tijelu i krvi ne čovjeka nego bogo čovjeka ne supermena super čovjeka. pazite to je mnogo važno nego bogo čovjeka danas se sjećamo jednog događaja, jednog imena, i za čije propovjedi, i za čijeg svjedočenja, također stoji Otac Nebeski. A zašto? Zato što je i on jedan od propovjednika Vaskrsloga Boga, i to ovaproćenoga, raspetoga i Vaskrsloga Boga. A to je jedan od dvane istorice. Sveti apostol Toma, veliki svjedok Vaskrsenja i ovapog očenja gospodnje, onaj braću i sestre kome se gospod javio u nedeljni dan i pokazao mu svoje rane da bi ga utvrdio u vjeri. Nije Toma bio nevjeren, kako ga mi često pod uticajem demonskih sila nazivamo nevjerni Toma. Eto, on nije vjerovao, bio je tako ako mislim, pa nije htio da povjeruje. Ne, Toma je, braći se seste, bio čovjek duboke duše, vrlo duboke duše i dubokih duhovnih potreba. On nije sebi htio da dozvoli da se prevari, zašto? Zato što je bio spreman da za Hrista sve dao. On nije, brać i sese, bio kao kvadioničar. Da uloži pa bude, ne bude. On nije ulagao novac u tu vjeru. On nije ulagao imovinu u tu vjeru. On nije htio da priđe Kristu onako ponekad i poneđe. I jednim dijelom svoga bića. ne. Zato je bio oprezan. On je htio, ako je zaista ustao iz mrtvih, sav svoj život da mu preda. Sav, bez ostatka. On je, i sestre, bio spreman da ako je gospod ustao iz mrtvih i sam umre, on je bio spreman da umre, on je stajao nad grobom gospodnjih on čekao da vidi ako je ustao ako je vas krsao ja ću da umrem razumite me braćo kaže on svetim apostolima jer njega su apostoli ubjeđivali on nije bio na prvom javljanju i apostoli mu govore Petar, Jakov, Jovan, Filip, Vartolomej vidjeli smo ga Tomo bio je, javio nam se znate Nije htio da im povjerujem. Dok ga ne vidim i dok ne vidim rane od klinova. Pazite kako je, kako je dubok, kako je dubok doživljaj apostola tome kako je, je osetljivna stradanja gospodnja. Koliko mu je to bilo važno, značajno. Ne dok ga ne vidim, samo da ga ne vidim, dok ne vidim rana. Duboko je on osetio tajnu stradanja, ali Htio i na taj način da se uvjeri. I gospod je blagoslovio njegovu želju. Blagoslovenu sumnju radi koje su mnogi povjerovali. I javio, javio mu se u nedeljni dan. To je ovaj dan, to je nedelja. I javio se i pokazao mu. Rane od klinova i ranu u rebrima. I rekao, dođi tomo, opipaj. I ne budi navieran, nego vjeran. Miskri se braćui i sestre, budi vjeran, budi moj u potpunosti. Budi živ u meni, živi kroz mene. Umri radi mene i budi živ kroz mene. I evo ga braćui i sestre, danas u 21. vijeku, evo 2014. A te kad je to bilo? A te smo mi novi nabačivali u smeće? Koliko je gradova nestalo, koliko ljudi pomrlo, koliko je misli, događaja, izgovorenih riči, susreta, rastanaka, koliko je zaboravljeno. A ovaj susret, ovaj događaj crtva pamti. I evo danas nas podsjeća, i ne samo danas, nego i ona prva nedelja po Vaskrsu je Tomina nedelja. Da bi smo i mi svi u crkvi preko apostole, to je svojevrsna propovjed velikog apostola Tome, koji je kasnije i postradao za svoga gospoda. I nas poziva da vjerujemo, da vjerujemo i preko njega, jer iza njegovog svjedočenja stoji sveta trojica i otac i sin i sveti duh. Ako nama to nije dovoljno, nama se gospod neće javljati. Šta očekuješ? I tebi da se javi. Šta oćeš i ti da dodiruješ rana? Ne može. To mi sam se pokazao, ako njega slušaš, mene slušaš. Ako njegovoj propovjedi vjeruješ, primit ćeš moj blagoslov. A iza njegove propovjedi, evo stojimo i otac, i ja, i duh sveti, i punote crteva sedensi. I šta to nije dovoljno? Ti još sumijaš Zato što si odgledao neku televizijsku emisiju Zato što si pročitao nekakvu Bolesnu knjigu Zato što si čuo nekakvog Prelašćenog čovjeka Neku felširanu Zlom felširanu ideju Učenje, religiju I zbog toga si posumijao Pa onda umri u toj sumnji Eto ti Jedi sebe, pojedi svoje kosti, jedi kosti onih koji te hrane time. Ako ti to ovo svjedočenje nije dovoljno, ako ti ne vjeruješ svjedočenju svete trojice, ako ne vjeruješ duhu svetom, ja pazite braći, se duh sveti u crkvi diše, ako ti on kaže, evo ti ga vjeruj, a ti ne povjeruješ, ti huliš na duha svetoga. Ti ga nazivaš ulažovom. Lažeš, kažeš mu. To nije istina. Kako ti on govori da je crkva, stubi tvrđava istine i da izvan nje nema što da tražiš, a da je životvorno. A ti ne povjeruješ u to. I opet šetaš, bauljaš, ti huliš na njega. Hoćeš da ga uguraš, ulaž, da nije istina. To je hula, braći i sest. I takvi ljudi propadaju. Zato budimo oprezni, svjedočenje crkve je veliko svjedočenje, učenje crkve, braći i sestri, je Bogom blagospoveno. I za propovjedi svetih apostola stoji sama sveta trojica, kao što otac posla men, tako i ja šaljem vas, kaže gospod svetim apostolimu. Kao što Otac šalje mene, tako i ja šaljem vas, kaže Gospod svim svetim učiteljima crkve. Kao što Otac šalje mene, tako šaljem ja tebe, Savo, srpski prosvetitelju. Kao što Otac šalje mene, tako šaljem i ja tebe, sveti ostroški čudotvorče, progonitelju demona i tame zlobne. Tako je rekao i svetom Petru Cetinskom. Svetom Simeonu Dajbapskom, Stefanu Piperskom, Arseniju Pećkom i Šdreboničkom, tako reko Svetom Nikolaju ravnoapostolnom, Žičkom, Justinu Novom Čelijskom i svim svetiteljima, tako on govori i živim predstavnicima, arhijerejima, sveštenicima, džakonima, monasima i učenju evanđelskom odanim hrišćanima. Mi živimo, breće i sestre, Bogom poslani u život. Kad ti svane dan, tebe Gospod šalje taj dan, kaže, ajde ne boj se, ajde hodi, hodi slobodno, jest duboko, jest nemirno, jest vjetrovito, a slobodno hodi, sve to u mojoj vlasti. Ja samo kažem i more se umiri. Ja kažem vjetru, umukni i učuti i on odmah stane. Ja kažem demonima, maš na polje i oni svi izlaze iz čoveka. Ja kažem suncu, ugasi se ono se ugasi, upali se ono se upali. Pali, gasi, pali, gasi, pali, gasi i ono tako radi. U sred bijela dana i u sred turističke sezone on kaže zvijezdama da se mijenja raspored pravi nova sazveždja sve može što hoće braći i sest on more može kompletno da digne i svojega ležišta i da ga drži u vazduhu on može ovaj hram da podigne i da ga prebaci u Kanadu a ona iz Kanade da postavi ovdje A da mi ništa ne osjetimo, on može nas sa zemlje da prebaci u carstvo nebesko. On može, braći i sese, svakoga od nas kroz grob i smrt da uvede u vječni život. On sve može, braći i sese, ima sve moguće, ali važno je da povjerujemo njega. To je uslov. Nemojte očekivati da će vas Gospod na silu ispasavati. Zaboravite to. Ako ne budeš htio, ako ne budeš poslušao, nećeš te spasiti. On jeste spasitelj, ali spasava u slobodi. Spasava slobodne. Spasava samo one koji hoće. Ako nećeš, ako hoćeš da se zabavljaš, izvoli, zabavljaj se, ali... Ovdje u vremenu i prostoru, i to vrlo kratko, a carstvo nebesko nećeš naslijediti. A ti kažeš, a kako carstvo nebesko? A onda ti zagrmi vojska nebeska, angeli nebeski zagrme i svi svetitelji i svi sveti apostoli, carstvo oca i sina i svetoga duha. To carstvo jadniče, bezumniče, nevjerniče. A vrata tog carstva moćna i visoka kapija. Ovdje je u crkvi, braći i sese. U crkvi koja predstavlja i jeste tijelo Hristovo, mistično tijelo i sveta ta liturgija, braći i sese. Ona nas poziva, ona nam otvara dveri tog carstva, a u njoj možemo učestvovati na pravi način, samo vjerujući da je Sin, da je Gospod Isus Kristos Sin Boži, ovopločeni Bog, raspeti, vaskrsli i vazneseni Bog. I da imamo život vjerujući u ime njegovog. Kako nam kaže Sveti Ivan Bogoslov u ovom evanđelju. Svoj evanđelj, kad čitate, A čitajte go, trudite se koliko god možete, kao kad radite sa težinama, kao kad vježbate, kao kad treba da savladate vi studenti neku materiju, koji se človjek napreže umno da uđe u taj proslov, da, da ovlada njime, da bi mogao da ide dalje. Tako i sa svetim evanđeljem, treba ga savladati, treba se rvati sa njima. Ali ono, neće tebe pobijediti, nego će tobom pobjeđivati. Svo ono, braću se seste, ima za cilj, a to nam evanđelis je o vam govori u ovom evanđelju. Sve što je napisano, napisano je da vjerujete da Isus jeste Hristos, to jest spomazanik, Sin Boži i da imate život vjerujući u ime njegovo. Da imate život. Pritom, to nije život na koji smo mi navikli, vraću i sest, to je nešto potpuno drugo. To je život u izobilju. To je život koji se ne boji smrti. To je život koji se ne boji ničega. To je život kojim Bog u nama živi. A da bi Bog mogao da živi u nama, sin Boži, jedinorodni je postao čovjek radi nas zato budimo na svetim liturgijama po učenju crkve Bog se javlja na svetim liturgijama oni koji ne žive liturgijskim životom oni ne mogu Boga da vide a mi se sabiramo danas pazite, ne slučajno sabiramo se u istom duku sveti apostola kako su se apostoli sabirali tako se i mi danas sebiramo to je ta tradicija, liturgijska tradicija zato nedeljom u hramove braćne i sestre i Bog će nam se javiti uvijek se javlja kroz svete tajne nudi se u svetom pričešću u svetim darovima ali može da se javi i na još dublji način u onom prostoru koji možemo da sozrcavamo I u koji možemo do da uđemo jevanđelskim podvigom jevanđelskom hrabrošću i odanošću apostovskoj propovijedi i pravoslavnom predanju pravoslavnoj crkvi odazovimo se ozivu crkve odazovimo se pozivu svetih apostola i Pavla Odozovimo se i pozivu velikog svjedoka apostoga Tome i ne budimo nevjerni nego vjerni da bismo tom vjerom stekli nadu moćnu nadu da bismo kroz nadu došli do ljubavi u kojoj je život vječni i neprolazni i na taj način ljubeći onoga koji prvo nas zavoli i cijeliva svojom božanskom desnicom naslijedili carstvo, nebesko carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha koga daj Bože molitvama svetih apostola i mi da se udostojimo. Podaj gospodin.